Zer egin jen du? Aizu maite, e, biharrez naiz zinemara joanen zurekin. Azterketa dut eta ikas jo behar dut. Bale, ongi da, hane. Baina, azte azkenean, etorriko zara afarira, ez da? Bai, aste azkenean bai, afaltzera joanen, naiz. Baina, ostegunean ez naiz tapizik aztorora joanen. Etxean, afaria prestatzea tokatzen zailalako. Bueno, eta, ostiralean, etorriko zara mendira asteburua burua pasatzera gurekin? Ez, ez naiz joanen, larun batean e, nire amaren urte betetzea da eta ospatuko dugu. Jo, eh? Ba, igandean eskalatzera joanen gara, etxara etorriko? Bai, igandean bai, joanen naiz bai eskalatzera. Bale, osungi ba, orduan, igandera arte? Bai, aio.